For ikke at begynde at græde? Det tror jeg, det er det. Det siger jeg i hvert fald for, det derfor, at det er fordi, jeg har nemt til tårer i dag. Lasse, det er jo sidste gang, at du og jeg, vi sidder sammen op på Simons Gamerværelse på øh, loftet i lejligheden for Frederiksberg. Yeah. Ja. Og øh, nu at optage verdens universets aller sidste afsnit af Freundschaft. Ja, der. der kommer ikke mere nu. Og det bliver faktisk bare et afsnit af for fordi endnu en gang, så har vi ikke en ven med. Vi gider ikke have nogen venner med i den podcast her. Jeg synes faktisk lige, vi skal evaluere, hvordan synes du, at den her sæson er gået, Freundschaft and Friends? Af helvede til. Jeg synes, at det har været hyggeligt at have folk på besøg. Og jeg er rigtig glad for, at der er så mange mennesker, der har haft lyst til at at være med øh, i podcasten, øhm, men jeg kan også mærke på samme tid med, at øh, der var sgu et år, da du boede i Hamburg, altså. Det var der bare. Øh, altså, det var der bare. Øh, og det tror jeg bare jeg mangler. Det var rart at have lidt par afstand. Så altså, ja, både, ja, ja, ja, det kan godt være, det er det. Øh, og så øh, savnet ligesom holdt, øh, holdt momentum på en eller anden måde. Det, altså, og det er jo nok også derfor, vi ligger det i graven nu. Det var, at enten skulle du flytte tilbage, eller så droppede vi det her. Og nu er jeg jo uh, her for at fortælle dig, at jeg har tænkt mig at flytte tilbage til Hamburg, <laughs> bare så vi kan blive ved med at lave <laughs> ja, ja, ja, ja. Jeg har tænkt mig at lege mig ind på et lille værelse, bare sådan, at du og jeg kan ringe <laughs> til hinanden en gang om ugen, og holde fast i den her lille uh, podcast med de par tusind lyttere, den nu har. Ja. Det synes jeg for for sin plads. Hvad, øh, hvordan synes du, det har været øh, den sidste sæson her? Jeg synes, det har været... Virkelig hyggeligt at øh, have de her mega søde og seje mennesker på mm. besøg, som vi har haft på besøg. Og som du også sagde, så er jeg meget taknemmelig for, at der er nogle mennesker, der har vel sat tid og energi af til at komme og være med. Helt vildt. Og øh, vi har kunnet lære dem bedre at kende, og det synes jeg virkelig har været nice. Men jeg synes også, at på nogle punkter, at vi måske skulle anerkend lidt før, at vi måske er kørt mm. lidt trætte i det her. ja. Det skulle vi, 100%. Vi øh, skal, øh, jeg synes egentlig, vi er ret gode til at have selvindsigt på mange områder, men øh, lige her, der falede vi sgu på en eller anden måde. Det er jo ikke fordi, jeg synes, at, altså, der, jeg synes ikke, at vi har lavet noget, jeg ikke kan stå ved, og jeg har hygget nej, nej. mig og sådan noget, men, mm. men nogle gange, så, og det er jo noget, vi også har snakket om mange gange i den her podcast, i alle mulige andre sammenhænge, så er det jo vigtigt at være sådan, er det på tide at lukke et kapitel for at starte et nyt? Præcis. Er, det, er, er jeg kørt lidt sur mm. i det her? Ja. Øh, og, og går det egentlig måske også lidt ud over vores venskab? Skal vi tænke måske bare lige at være lidt venner og ikke også kollegaer hele tiden og mm. sådan noget, ikke? Jo. Og, og, og jeg vil sige, at på mange punkter, så er det nok rigtig fint, at det her bliver det sidste afsnit. Ja. Øh, og, det, og vi skal jo ikke sidde og undskylde nu for den sæson her. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg synes, øh, det har været så hyggeligt og godt. Det har været godt. dejligt, og det har været, altså... Det har egentlig varet lang tid, når jeg lige tænker tilbage på det. Ja, vi jo lavet det. er mange forskellige år. gæster. Altså, mange forskellige mennesker. Og det som, det, som jeg også synes er ret fint og sjovt at tænke på ved, ved hele Freundschaft-konceptet, det er jo, at det er den første podcast, jeg nogensinde har lavet. Ja. Yeah. Altså som ikke har været noget, som også var en del af et radioprogram eller et eller andet, Ja. Yeah. Men det er sådan, første gang efter jeg flyttede til Hamburg og ikke havde noget fast arbejde og havde sagt op på The Voice og bare boet der og sådan noget. Mm. Det, det var mit første freelance-arbejde på den yeah. måde. ja. Yeah. Og det synes jeg egentlig er ret vildt. Det har været sådan starten på alle mulige andre projekter også. Ja. Mm, yeah, og begge to i virkeligheden. Ikke? Ja, det har været lidt et springbræt. Øh, og, altså, og det har sat gang i mange ting. Og jeg tror også, at det går for os begge to, hvor hvis man bare lige øh, spænder ballerne nogle gange, så kan man faktisk godt få, få ting til at ske. Mm. Altså, så kan man godt få lavet en, lave en podcast eller, eller andre ting. Og det er jeg egentlig meget glad for, at du lige minder mig om nu, fordi... Skal du det til synes at, jeg... at for en ny podcast, du ud med? Nej, nå, nej nå, men jeg skal faktisk bare til at sige, at jeg føler nogle gange, jeg føler faktisk lidt, at jeg er et sted i mit liv nu, hvor jeg også var, dengang jeg flyttede til Hamburg, eller sådan, ja. hvor jeg føler, åh oh nej, hvad skal der ske, og øh, hvorfor får jeg ikke lige så meget arbejde som før? Eller du ved, det, det mm. er nogle gange bare meget rart at sige til sig selv, at ting kan godt ske, hvis man lige presser lidt på, og ikke bare giver op med det samme. Ja, ja. Altså, du, Ikke ja. alt kan ske, men noget kan ske. Ja, nogle gange, så, øh, selvom at tålmodighed er øh, pisse og mega mega svært, så, øh, så kræver det det bare nogle gange. Mm. Øhm, men når det så er sagt, så er det mig også svært, når man skal øh, bare kigge fremad, og så øh, kigge ud i pipelinen, og håbe på, at der kommer noget. Altså, ja, så altså, godt, når man ja. arbejder som freelance, tænker du? Ja, altså det, er meget, altså det er jo en usikker måde at arbejde på. Ja, det er det godt. Og det mener. er nøjeren ja. af helvede til. Også fordi, at lige så snart, når der så ikke er noget, så er det som om, at, altså, at alt, altså et korthus ligesom vælter. Ja, altså jeg kan godt lige forklare lidt om, hvordan jeg egentlig har det for tiden, nu du mm. spørger. Ja, nej, men det er det, jeg prøver på. <laughs> ja. Jeg prøver på at spørge om det. Jeg en mulighed for, at jeg lige kan tale lidt om mig selv. Ved du hvad? Jeg glæder mig. Nej, vi kan jo lave sådan en, både du og jeg nu, hvor vi lige opsummerer lidt, hvor vi er i vores liv, og hvad der skal ske, og sådan noget som en ja, afrunding. Ja, lad os gøre det. Der kan jeg starte med at sige, at jeg har sådan en ret irriterende periode, hvor jeg sådan Generelt er jeg jo et meget svingende menneske i, mm. i mine følelser, og det går meget op og ned, både på i, i, i døgn, men også nogle gange i længere perioder. Det er en rutspensur. Og lige ved tiden, der er jeg inde i en, en af de lidt længere perioder, hvor jeg virkelig bare har, har sådan lidt nedtur på. Mm. Øh, det er overhovedet ikke, fordi at jeg er, er nervøs for, at min depression er kommet tilbage, eller, eller noget. Øhm, men jeg, men jeg, har meget, øh, jeg føler mig meget sådan utilstrækkelig, og jeg føler mig meget øh, lidt som sådan en fiasko, og lidt som sådan en øh, brugt nisse på en eller anden måde. Det er sådan meget, sådan, jeg føler meget øh, tomhed og ensomhed, og, øh, og, og, og at jeg ikke, at, altså, lidt som sådan en evig nummer tre. Ja. Og det, det er virkelig irriterende, fordi jeg ved godt, hvad man skal sige til sig selv. Jeg kan godt få at sige til mig selv. Vi lever i et kapitalistisk samfund, der hver gang, du ikke har succes og løber med 200 km i timen, gør, at du så skal føle dig utilstrækkelig, sådan at du gør dig umage for at præstere hele tiden, så du kan tjene penge og løbe rundt i hamsterhjulet og samfundet til at køre rundt. Mm. Jeg, jeg ved jo godt, sådan, hvordan at de her tanker og følelser er blevet implementeret i min hjerne og i min krop, men jeg kan ikke få noget lyt til det, når jeg siger til mig selv, at det ikke er sandheden. Nej, også, og det er fucking irriterende. Ja, også fordi den der stemler så siger det til en selv, den bliver bare... Øh, højere og højere, og mm. tungere og tungere. Ja. Og det er som om, at det lige pludselig så bliver virkeligheden. Og jeg tror, at jeg, jeg, jeg føler på mange sådan, punkter i mit liv. Jeg kan starte med, sådan, med mine venskaber. Så føler jeg mig enormt ensom på, på det plan, og jeg begynder at have sådan nogle par tanker omkring, at jeg føler måske en at jeg skriver for meget til folk, om de kan ses. Mm. Sådan at folk er begyndt at synes, at jeg er irriterende, fordi jeg hele tiden spørger, hvad folk skal i weekenden, og vil høre, om nogen vil komme og spise aftensmad. Og, og, og, og så er jeg begyndt at trække mig lidt tilbage, fordi jeg sådan, ej, jeg vil også gerne være hende den sejse, som ikke hele tiden ligger og spørger mine venner, hvad de skal. Men for den anden side er jeg også sådan, jamen, hvad vil du så? Fordi mm. at du er, altså i særligt min venindegruppe lige nu, og jeg er jeg i virkeligheden nok den, der har det største overskud, fordi jeg er en af dem, der ikke har fået en en baby, ja. øhm, eller mentalt set, eller økonomisk set også, øh, at, at på nogle punkter har lidt mere overskud end nogle af mine andre venner mm. så, så har jeg ikke lige så mange bekymringer og sådan noget, og derfor så giver det også mening, at det er mig, der har overskud til at samle os og række ud og sådan noget, men alligevel så kan jeg nogle gange godt sidde og være sådan, men jeg vil også gerne spørge og jeg kan ikke være hende øh, lusen, der bliver ved med at spørge, om folk ses. Altså, mm. du sådan, og så vender jeg og drejer alt muligt ordentligt mit hoved til, at Ingen i virkeligheden rigtig ægte kan lide mig og sådan noget. Det, det er jo helt fucked. så kan jeg også godt sige til mig selv, styr dig. Mm. Altså, lad være. Det er ikke sandheden, men på den anden side, så er min hjernebadsen. Og hvad så? Jeg vil gerne tænke det her alligevel. Ja, lige præcis. Så nu skal du tænke på det. Tænk, tænk, tænk. Ja, ja. Og så går jeg bare rundt øh, i cirkler, og ved at blive sindssyg, ikke? Og så jo. starter det jo som altid, men når, når man får det dårligt og føler sig utilstrækkeligt et eller andet sted, og det kan vel godt være, at det er her, det startede faktisk. Mm. Og så begynder jeg at føle mig utilstrækkeligt der, og når, øh, altså, når jeg så føler mig alene der, så begynder jeg pludselig også at sammenligne mig med andre. Og så er jeg sådan... Ej, øh, Maria Jensel, som jeg for eksempel har begyndt at snakke meget med, mm. hun har den her 1 to forknuste hjerter podcast Den er bare en fucking gigantisk succes. Det er sådan er ikke en succes største. har jeg ikke lavet. Freundschaft har ikke 50.000 Det har den ikke Ej. Og den er heller ikke halvdelen. <laughs> eller det er kvarte. Eller, eller det kvarte af det kvarte. Og du ved, sådan, ja. så kan jeg være sådan, fuck det lort. Sød havde heller ikke lige så mange lyttere. Mm. Jeg er på ingen måde en lige så dygtig vært som Maria. Eller du ved, eller, så kan jeg sammenligne mig med min veninde, Anna. Ja. Så sådan, hun render rundt ind på DR og får lov til at udvikle sine egne programmer. Og pisser lort. Og jeg sidder herhjemme og venter på, der er andre end Vestjer og fucking Boost.com, der sender mig mails. Altså sådan, sådan... Ja, som en reklame-mails <laughs> eller tilbud-mails. Ja. ja. Sådan hvor, eller nu der er 50 nu der en f. på den anden side af jordkloden, der har sænket <laughs> prisen med 50 kroner <hællet> <hællet> på den Balenciaga-taske, du har fuldt i to år, men stadig ja, ikke har budt på. Og, altså sådan nogle mails. Okay? Cyber Monday par to. Det er virkelig sådan noget, og så kan jeg sidde, og, så, og så bliver jeg sådan usikker og slår mig selv oven i hovedet over, at jeg ikke har lavet en succes, eller noget, som andre synes er en succes, og så kan det være ligegyldigt, at jeg selv måske har følt, at, at noget har været en succes, når der ikke har været lige så mange lytter på det, eller jeg ikke har fået anerkendelse for DR-huset, eller du ved, altså sådan ja. nogle ting. Og så føler jeg, mig, føler jeg mig dårlig, og så begynder jeg at få nøje på, fordi så er sådan, nu går vi ind i, i, i et nyt år lige om lidt, og der er krisetider, og fra nu af så er der jo ikke nogen, der gider hyre mig, fordi jeg vil altid være tredje eller fjerde valget, frem for nogle af alle de her mennesker, som... Øh, minder om mig, og som øh, det går meget bedre for, mm. føler jeg. Og ja. tød, så begynder jeg over at det. Og så lige pludselig, så er man jo bare ude af sådan en tangent, eller jeg er ude af sådan en tangent, hvor jeg bare ikke kan pege på noget, der er godt i mit liv. vil skulle du til at sige, at det er jo ærgerligt, og meget normalt, og så det der med, at fordi andre har flere lytter end en selv, eller laver et produkt, som er blevet mere populært end en end ens eget, så er det lige så er det som om at en eget produkt lige pludselig bliver dårligt. Ja, ja. Og produktet er jo ikke dårligt. Nej. Det er jo stadigvæk godt jo. Det er en fucking fed podcast. No, nej, nej, nej, nej, men altså, vi to nej, nej, men altså, helt, at, lad os da ja, ja, være til, lad for det jeg forstår. godt, hvad du men mener. det er bare for at sige, lad os sige, at jeg brugte et halvt år på at lave en mega flot øh, hjemmehækket hovedpude som var vildt flot, altså og var vildt lækker og var vildt god. Øhm, men den fik ikke lige så stor succes som en øh, hjemmehæklet hovedpude, der blev solgt ind i marketing. Mm -hmm. Og så er det som om, der, men, altså... Nå, nej, men, altså... Jeg ved godt, det er en øh, vanvittigt dårlig sammenligning. Nej, men rigtig... altså, Jeg synes, det er en rigtig nuttet sammenligning. Men, men, men, men jeg forstår godt det der point. med, at, at, at der er noget, der kan gå ind og ødelægge sit eget produkt, selvom at produktet er vildt godt, og man faktisk er stolt... Man var stolt af det til at starte mm -hmm. med, men fordi, at andre så har mere succes, føler man. Mm -hmm. Jamen... Så bliver produkter dårligt. Ja, og man skal bare slet ikke sammenligne sig med andre, fordi at, at folk, man, at folk kan alle mulige forskellige ting. Mine veninder mm. kan alle mulige forskellige ting. Jeg under dem virkelig alt den succes, de har. Og jeg øh, forstår 2.000 procent, hvorfor de mennesker, øh, blandt andet øh, dem, jeg lige har nævnt, er der, hvor de er. Fordi jeg kunne ikke se dem hver andre steder. Jeg virkelig sådan, at I er fucking dygtige. Helt vildt. Men det gør bare steder, at jeg bliver usikker for mig selv. Fordi jeg er sådan, hvad er det egentlig, jeg kan finde ud af? Fordi vi, vi laver nogle nogenlunde det samme, men jeg er jo ikke der, eller jeg... Altså og, og, og der kommer bare aldrig noget godt ud af at sammenligne sig med andre. Men mindre man en gang imellem måske lige skubber sig selv lidt i og sådan, nu vil jeg sgu også prøve at kaste mig ud i et eller andet, for at se, om jeg også kan... Altså, man kan blive inspireret ja. af at sammenligne sig med andre, ja. men man kan virkelig også hive sig selv alt for langt ned. Og det er der, jeg er lige nu. Og det er jo, jeg kan sagtens tale til min fornuft, men jeg kan ikke lytte til den. Altså sådan, og det er så pisseirriterende. For jeg ved godt, hvad der, er, der sker. Jeg kan godt finde ud af at sige det til mig selv. Mm. Men som sagt, så sidder jeg alligevel bare sådan der... Nå. Men nu det er det altså det her, jeg har besluttet mig for at gå rundt og tænke over hele tiden. 24 ja. Ja. Altså, det er så anstrengende. Og det sidste er nu, at jeg også er ved at dø over min egen Instagram-profil. Ja, det, det jeg sidder lidt tænker sådan på lige noget. lige på hælen. Jamen også, fordi sådan, det er underligt med, at det er nu, du har overskud og tid til at række ud sådan, og spørge, om folk skal ses, og ligesom også slappe lidt mere af, ikke? Ja. Men du har... Overskud til at overtænke ja, alt det, ja, du ikke har. Ja, er alt for meget overskud Vores, til at overtænke. No, no, no, no, no, endelig har du fået luft og fri og tid til at slappe af, men det kommer du ikke til alligevel. Det kan godt være, at du ikke laver noget fysisk, men din hjerne er simpelthen på fucking tryk. Ja, højtryk. ja. ja og, det, og det syge er, som du også siger, at jeg har jo selv egentlig tilrettelagt, at lige nu, har jeg ikke rigtig noget arbejde? Altså, du har Simon, talt om det her, Simon, og jeg skal ud og rejse. Jo. Præcis. Du taler om det er et halvt år. Og, og alligevel, nu at så går jeg rundt i de cirkler, den her uge den har været forfærdelig, fordi ja. jeg vågner op, og jeg skal ikke noget, og der kommer en maler ind i lejligheden hver morgen, der skal male. Og jeg føler, at, at... Og det gør hun ikke, men det, det ved jeg faktisk ikke, om hun gør. Men jeg sådan her, føler, at hun dømmer mig. Mm. Fordi hun går rundt der og maler, og Prøv. kigger ud af øjenkrogen, og sådan siger, undskyld, hvad skal det her kvindemand ikke med? Hvorfor <laughs> helvede ligger hun bare der på sofaen med sin mobiltelefon og ser på Reels? Ja. Og min hunden kigger på mig og føler, at jeg sådan, hallo, du kunne lige så godt gå en tur med os, du laver jo ikke dagens gode gærning, det er en skid. Ja, lige pludselig forestiller du også, at de taler til ja, ja, jeg føler bare, at ligger og døber mig over ja. i hjørnet, og så er en den anden vej. Ja, ja, ja. Pas din egen fucking butik. Ja, ja, ja. Altså, det er så åndssvagt, og så ligger jeg bare der, og så som sagt sådan nu er så ærligt nået til det punkt at jeg også har fået angst nærmest over min egen Instagram, sådan en præstationsangst. Mm. Og jeg får ikke nogen følgere derinde, og det eneste jeg kan tænke på, det er at jeg er røvsyg. og så sidder jeg tænker sådan, lad mig skrive et opslag om hvordan jeg har det. Det var min ting. Det ved jeg mm. de alle sammen. Ja, det er din ting. Men så er jeg virkelig sådan, nej, vi for får søren. Vi for satan. Der er jeg sgu da for helvede ikke flere der gider at høre om hvor sørgelig du er rundt og har det. <laughs> og det er også nærmest gået måde. Altså sådan en og nut, og jeg, jeg føler virkelig også, sådan, at jeg kan fucking ikke skrive noget. Jeg ikke ikke skrevet far. Nej. Altså, nu er vi ved at have været hele vejen rundt om blokken. Ja. Altså, jeg kan ikke opfinde den til i lange, øh, krogede, øh, snaklede, sjove tekster med et glimt i øjet, der alligevel handler om mental helbred, du. og hvor vigtigt, det er at tale om sine følelser. <laughs> så jeg sidder virkelig bare og sådan... Skal jeg lave en TikTok? Det var vores Øst, det der skete ja, den ene dag. Så var ja, jeg sådan, nu laver jeg en TikTok. Ja, men det kom du fra igen. Den er væk... Arh, ja, jeg lavede en TikTok, med jeg slidte det indhold, jeg har lagt ud på den. Men fordi, hvorfor egentlig? Ja, fordi jeg afhørt mig og adspurgte mig ved nogle mennesker, jeg kender, der er rigtig gode på TikTok, og de sagde, at det var en sød video, men den var lidt boomagtig. Nej. nej, en hård start. Det er ikke okay. Nej, det er, ej, det er, og så var jeg bare sådan... Nej, nej. Mm, jamen, der vil jeg så alligevel hellere have sandheden, men det var hårdt. Altså, det var da hårdt. Også fordi... Det var mig, der havde simpelthen klippet Anton og nogle små sorte støvler på hans fødder sammen i en et minut lang video. Også fordi TikTok, det er sådan altså nøjeren ja. Det kan godt være, at Instagram har været nøjeren, men TikTok er fandme endnu mere nøjeren. Og jeg havde jo lagt den op men lad mig være ærlig, svisken på disken her. Lille forhåbning om, at den måske ville gå viralt. Ja, selvfølgelig. Det gør man altid. Og, og der var jeg så, der kan jeg høre, der er vi langt fra. Jeg sad jo også der og kiggede og var sådan spændt. Sådan... Gik der fem minutter, der var nul mennesker, der havde set den eller lagt den. og så var jeg sådan Nå. Hvordan helvede får man folk på ens profil for at se det her lort, det har lavet? Yeah. Og det var også det, så sendte jeg videoen til nogen og var sådan, hvad synes I? Mm. Og så var de sådan, den er sød, den er meget lang. Ja. Yeah. Er et minut lang. <laughs> og hvad helvede er det for en sang, du har puttet på? <laughs> var det for Og selv min? Simon Stå, var sådan, skat, dag. hvad fanden, er det der for en sang, du har lagt ind over? Nej, nej, nej. <laughs> Det var sådan, det der ser en TikTok-sang, den hedder et eller andet poppy, poppy dog. Det var sådan en død. Du, du, du. Du, du. Det er jo den God sang. Ja, ja. Hyggelig sang. Og så bare sådan en anden, der gik med de der sko på, men nej, det var. Altså sad jeg og skammet mig over det. Altså var jeg sådan det her, det er sådan noget, man gør. Jeg føler mig som en mand, der er fyldt 50, der har købt en motorcykel. Jeg, skulle, ja, en jeg er så bare jeg en kvinde sku... på 32, der har oprettet en TikTok-profil. Det, det er en midtvejskrise. Det er lige ja. første midtvejskrise. Jeg prøver at, og sådan, at forny mig. Ja. Jeg er sådan, jeg er fundet ud af, at jeg skal rebrand mig selv. Skal jeg nu være hende, øh, den sjove kæmpe, der laver en stil? år i, i stedet for altid at være ja. henne, den triste bi. Eller hvad skal jeg ikke? Og, den og jeg sådan, her, jeg har ikke fundet ud af det endnu. Men lige nu, der føler jeg mig vidderligt som en fiasko. Altså, er det jo ja. svært Jo, det er åndssvagt. Du, du er, ikke altså, du er Ej, jo ikke nogen fiasko. Nej, det nogen er det da også yeah. godt. Men, men, ellers er jeg bare bange for at blive det. Yeah. Fordi det var faktisk sådan, det hele startede nu her, samtalen. Det var det der med, nu går jeg jo bare sådan, okay. Var det det det eller hvad? Øh, var det det? Ja. Havde jeg bare lige et godt år som freelancer. Ja. Øh, opdagede folk nu faktisk i virkeligheden, at jeg ikke kan finde ud af en skid. og, og Eller har folk bare lige fået nok af sådan... Min ærlighed. Mm. Det er jo så det er ikke moderne at være ærlig på den her måde, eller andre har fundet ud af, hvor nemt det er at være det, eller sådan. Ja. Og, og det er ikke en, en så sjældent vare længere, vel? Nej, altså, det, altså, altså, altså... Der er gået mod inflation i lortet, Jeg altså. skulle lige til at sige, altså det er jo... Jeg skulle lige til at kalde for et problem, men det er jo ikke et problem, at når folk som dig for eksempel er gode til at dele ud, hvordan du har det, jamen så smitter det jo også til, at andre folk ligesom gerne vil gøre det selv. ja. Og her tror I måske, jeg har prøvet at være og for andre, til <laughs> at også at tale højt om deres følelser, men det har jeg ikke. I skal være søde og holde jeres fucking kæft, så jeg stadig kan tjene penge på mit lort. Nej, du synes jo også, det bliver slet. Nej, det var for sjov. Ja, ved, Eller var, var det? Ja, det, ved, det er også simpelthen ikke nogen, der ved, for vi ved også, hvordan du har det. Anders Anders skulle til at sige, hvad. Anders Joachim von Anand, der sidder derovre. Nej, det mener jeg selvfølgelig ikke. Jeg, altså, jeg, folk skal bare det er så vigtigt at tale om nogen, deres følelser. Tænker du nogle gange over så? Altså, jeg hvis... mener virkelig, at være så forværdnet det. kun lidt, men det mener jeg. Det med penge eller hvad? Nej, det med folk skal selvfølgelig tale om deres følelser. De skal bare ikke tjene penge på det. Det er kun mig, der må det. Tænker, tænker du egentlig? Altså, sådan går, går du så også tænker på, hvad du ellers kunne lave så? Altså, hvis det nu ikke skulle være det, det her, Er du så også udsender, når man når man så prøver at blive pædagog for eksempel. Altså, jeg tænker ikke på andet. Jeg tænker hele tiden, jeg er jo, det, det har vi også snakket om før, jeg er jo så bange for ikke at have penge. Ja, det jeg ved ikke, hvor klar. det kommer fra. Det er jo ikke fordi Jeg kommer ikke fra en familie, jeg kommer ikke fra nogen velhævende familie overhovedet, ja, ja, men jeg er... har ikke manglet noget. Jeg skal altså. sige, at Du har altid haft et arbejde, så du har altid og haft Og jeg har altid penge. selv arbejdet, ja, ja. lige sådan, jeg var 13 år, og, og, og virkelig knoklet og har tjent fine penge også selv. og sådan noget. Ja. Så, så, så det er ikke fordi, jeg føler ikke, men, men det har bare altid betydet virkelig meget for mig, ikke at mangle penge. Det gør det jo for mange mennesker, men... Mm. Det er sådan en underlig stressfaktor altså, i mit liv. Ja, men altså, penge er jo, altså, det holder jo en i gang. Men det er jo derfor, altså, når jeg for eksempel mister noget, eller hvis Simon, han kommer til at ødelægge en ting ude i køkkenet, så begynder jeg jo at græde, fordi jeg føler, at det kan ødelægge vores økonomi. hvis Simon smadrer et glas, så i min verden, så er det jo penge, der forsvinder fra os, fordi nu skal vi jo i IKEA jo, at købe et nyt. Når du ikke har regnet i budgettet. Og det var jo ekstra penge. Ja, ja men ja, det er det var, jo sådan ja. min hjerne. Jeg kan, jeg kan fuldstændig øh, altså, blive så ja. stresset af det. Mm. Ligesom dengang, min oks blev stjålet i Hamburg. Jeg brugte jo fucking en måned på at tage mig sammen til at bruge penge på at købe nogle nye, uden at jeg så skulle føle, at de havde kostet det dobbelte af nogle andre oks, og at det ville ødelægge min økonomi. Og måske en dag om 10 år, når mig og Simon, vi stod på gaden øh, og var gået for hus og hjem, så var det for grund af de oks. Men der er heller ikke noget værre end ligesom at, øh, og se penge, der fosser ud af ens konto, man ikke havde regnet med. Nej. Altså sådan, at, øh, at man ikke lige havde øh, regnet med, at man fik en øh, togbøde på 57 kroner, eller at man smadrer ting. For eksempel også, når, man, altså, eller når jeg jeg er virkelig blevet stemt til at, øh, at spille mad på meget af mit nye tøj også. Og så føler jeg, ja. at, at det nye tøj, jeg så har købt, er totalt spild af penge, fordi ja. nu er det allerede ødelagt, og, og nu kan jeg ikke bruge det i andre sammenhæng. Nu kan jeg have det på endnu øh, under andre øh, hættetrøjer, men jeg kan ikke gå med den, som jeg ligesom havde planlagt. Og nu er det 200 kr. ud ved vinduet, og ikke nok med, at det er 200 kr. ud af vinduet, det kommer også til at koste mig 200 kr. yderligere, fordi jeg vil jo stadigvæk gerne have den her trøje, men det kræver mm. også, at så køber en ny trøje Og så er det bare sådan, okay, nu er jeg givet faktisk 400 kroner for den her trøje, Jamen, det der burde koste der. mig 200 kr. Ja. Og faktisk lige præcis, det er et skide godt eksempel, det der med pletterne på tøjet. Ja, jeg ved Ej, også er, du, selv, okay. jeg, er du er stemning, også. jeg er også en spiller ja, Okay. Og det er særligt for Simons tøj. Ja, det er det. Men, men det er også stadig også bare... Altså, øhm, det, det er virkelig også en, en ting, jeg tit tænker over det der med, når jeg tager tøj på, så er sådan, man må der komme pletter på den her. jeg er jo meget af mit yndlingstøj, jeg ikke bruger, fordi jeg er bange for at spille på det. Ja. Så det hænger bare ind i skabet. Det virkelig overvejer nøjsen af det her arrangement, jeg tør at have vid på, have vid på og er ja. arrangementet min trøje værd på en eller anden måde. Ja. Så begynder jeg sådan at bedømme, sådan, okay, ja. de her mennesker her... Vil jeg gerne spille min... Som om, at altså, ja. det koster mig noget at være sammen med de mennesker på en eller anden måde, fordi jeg har taget trøjen på... Koster slitage på trøjen? Ja, ja jamen, det var... Ej, fuck, hvor bliver vi forfærdelige, når vi bliver... El... Sådan, det bliver virkelig meget sådan, i kroner og øre det hele. Det ja, bliver ingeniert, ja. altså... der kommer til at vende og dreje, og mine børnebørn, Jeg glæder mig til ja. Potentielle børnebørn, de får en kuvert med en bare røv og i til hver deres søster ja, Jeg glæder mig til, igen. til at... igen! Ja, ja, ja, ja. Jeg glæder mig, at man skal til at mobile pay herhjemme for at bruge et stykke toiletpapir. Ja. <laughs> Hver gang, jeg der hjem, hænger grommeren. bare et telefonnummer ude ved siden af toilettet. Ja, og næste gang, Iri, jeg brugte det er ikke toiletpapir. Nej, men du tog i håndtaget, da du gik hjem. Ja. Wow. Stitage. <laughs> ja, ja. <laughs> Ej, men, men hvad hedder det? Jeg, jeg tænker da tit på andre ting, jeg kunne lave. Altså, jeg, jeg var jo øh, indflyttet til Hamburg, blandt andet pædagogmådhjælper i en, en ungdomsklubbe. Ja, det er det. Men med strenge, og der elskede jeg jo virkelig at være. Og det, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at arbejde deltid i ja. igen. Også bare fordi, og det tror jeg måske også at nogle af alle de her følelser stammer fra, eller tager udgangspunkt i, at jeg virkelig savner sådan lidt at være en del af et fællesskab. Jeg jo mm. virkelig misund, lige på alle mine venner, der, der ligesom har, om det er så freelancer eller deltidsansatte eller hvordan ogledes, men som så har sådan en arbejdsplads med nogle kollegaer som de tager ud og bowler med, eller holder en fredagsbar med, eller mm. ja, altså er DHL-løb for... med, hvad nå, men, fuck ved jeg. Nå, altså. Eller bare kollegaer, der kan, øh, ikke, nu lyder for andre, som om, at øh, det er noget skældsættende, men ligesom hive ens dag op. Altså der skulle sgu der mange gange, når jeg vågner om morgenen og tænker, det er, det bliver en lortedag. Hvad kæft for jeg ikke stoppe der? Kæft det det bliver en lortedag. Ej, jeg hvor jeg dårligt humør. Men den der er der der mange af mine kollegaer, der ligesom ændrer på. Ja, også man omvejen tæller... vej rundt nogle gange, så det skal jeg ikke men det er også anden vej rundt, men de ødelægger den også. <laughs> ja. Altså, det er jo en lotto når du møder en på en arbejdsplads. Du ved ikke, om det bliver en god eller en dårlig dag, øh, fordi dine kollegaer er, som de er. Men det er bare for at sige, at du <laughs> er din egen lykkesmed, men du er også ah, ja. personen, der skal hive dig selv op, at hvis du har en tung dag. Ja, og det ved og, vi alle sammen godt. Det... <laughs> altså, ja. er... Nå, men det er sværere sagt end gjort, det er det jo bare. Altså, det er jeg bare ikke mand for. Nej. Det er, jeg er ikke. Jeg ikke vinde for. Ej. Øhm. Ej, så graver jeg mig selv lidt længere ned. Lille spadestik af gangen. Ja, yeah, Mads, jeg venter på, at jeg kommer hjem en eller anden dag, så kan jeg ikke vinde, fordi du simpelthen har grader <laughs> <laughs> ned til underbroen. Så, så sidder jeg nede ved Lena. Ja, der spiser smog her, ja. under lysokronen. <laughs> ja, ja, ja. ja. Det må måske være meget hyggeligt, faktisk. Ej, men ud over det, hvis vi lige skal runde mig af, så... Du har jo arbejde til næste år. Ja, altså, jeg har da et par projekter, jeg kigger den. Men altså, jeg, jeg, jeg har da ikke det nøje, ligesom alle andre mennesker, over den krise. Ja, det er det, det altså, også gør, det, fyrer, det, jo også godt. Det er jo vidderligt, og min Instagram, jeg mister følgere, jeg mister følgere, og de ryger over på TikTok, i stedet for mm -hmm. Følger jeg. Og udover det, så har øh, altså alt, hvad der hedder... Øh, <høj> <høj> Vil du godt tage den der gucci sko ned <høj> fra våret? Så hold det op, det hedder så min hestehov. <høj> gronk, gronk, Nej, men, men der er jo krise i alle steder, det, der kan er jo, sygt meget krise. det kan man jo Det kan man nu virkelig mærke som det kan man jo mærke som altså som verdensborger i virkeligheden uanset hvem du er tror jeg. Mm -hmm. Men som freelancer mærker man det jo også, fordi så er der jo øh, færre mennesker der har budgetter til marketing til det jeg laver for Instagram for eksempel. Nå, men så bliver Eller der jo bare sparet jo. Øh, folk sparer på lønninger til podcast og til der bliver, der bliver lagt tv-programmer ned og pitchrundt bliver aflyst og yeah. altså, så, der er bare mindre at lave. Folk, man måske har overvejet at hyre ind til at kunne hæve et projekt op, bliver sat, sat, sat til side, og så tager man dem, der bare er fastansatte i stedet for, mm -hmm. så må de ligesom løbe hurtigere. Ja. Altså. Så det har jeg da ikke det nøje over, men ja, jeg er sikker på, at det nok skal altså flastre på den ene eller anden måde. Det er jo, det, jeg føler altid, og, og det lærer jeg da lidt glad for, jeg og kommer frem til nu, at jeg finder ud af en løsning. Selvfølgelig godt det det synes jeg altid, jeg gør, og jeg kommer også altid ud på den anden side af min tunnelsyn. Mm. Og det er også derfor, jeg kan godt være i sådan noget her, fordi jeg ved godt inderst inden, at, at jeg er meget sådan stolt af, hvem jeg er, og jeg kan godt lide mig selv. Øhm, mm. Men derfor så kan jeg bare godt have de der følelser, og det kan vi jo alle sammen. Og så, det synes jeg også bare er vigtigt, at man ikke... Altså, det, det, det hjælper bare mig at sige det højt, fordi mm. så fjerner jeg i hvert fald skammen for at gå rundt og have det sådan. Ja, ja, ja og, og, altså, og sådan hemmeligheden i det, sådan ja, at man skal fremstå, Vildt gladere ovenpå, og som altså, om man synes, alt er nice. Ja, yeah, altså det, det, det var meget nemmere for mig. Altså det er virkelig noget, jeg har lært i, inden for de seneste, måske fem år i mit liv, det der med, hvor en kæmpe stor forskel, det gør for mig, hvis jeg vidderligt bare fortæller alt, hvad jeg går og tænker over. Nå, men også fordi, når man har det på den, den måde der, sådan kan jeg i hvert fald godt have det, så har jeg også svært ved at rumme, når andre så kommer med en god nyhed til mig. Det er jo mm -hmm. altså forfærdeligt, jeg har sådan her, men det er sådan, det er. Og så i stedet for at skulle stå og lave det der kæmpe fake-smil, og virkelig sådan tvinge et smil frem. Du kan nærmest sådan se min undermund vibrere, så, så hårdt er det at smile på min læber. Så være mere bare sådan... Altså, lad være med fake en reaktion. Så bare være sådan, okay, fedt nok. Altså, sådan, stadigvæk være, være glad på, på personens vegne, men... Altså, så lige jeg kan fortælle, fortælle personen, at jeg har lige lidt mindre værd for tiden, så derfor har jeg svært ved at være glad, men jeg er selvfølgelig glad. Eller hvad mener du? Nå, nej, men... Ikke, ikke i forlængelse af, at personen kommer og fortæller det her til en, men så ved personen måske bare, hvorfor at jeg måske ikke kan give personen den reaktion, som han eller hun forventer, når personen fortæller mig den gode nyhed, mm. fordi jeg er lidt sad. Lidt misundelig. Og misundelig. Ja. Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all you can eat knyttel hjælper lidt.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 Det er og Lasse i Freundschaft Friends. Men Lasse, hvor er du? Where are you in your life? Jamen altså, ud over de sidste to weekender, der har haft en promille på 22, så... Nå øhm... oh ja, og du kastet op til julefrokosten? Nå oh ja, vi har jo lige lavet Det ikke en, øh... gå mere i detaljer, men ja eller nej? Ja. På og... danskuglet? Nej. <laughs> Det er en hemmelighed. Det... Ja, en hemmelighed. Det er der ikke nogen, der ved okay. på arbejdspladsen. Okay, men så, så ved vi ikke, om det var dig, eller om det var en anden. Det var, øh, jeg tror, det var en chef, der kastede op. Og jeg kastede op ud af en pirattaxe. Kastede op for en natklub i København. Oh ja, nu er det også sammen med mig. Jeg kastede op om morgenen dagen efter. Jeg du kastede, kastede op, meget op. Og, og det var måske bare øh, fair, at jeg gjorde det, efter jeg drak øh, 10 white Russians, der blevet lavet af fløde. På fløde. Altså sådan, jeg havde jo seriøst flødeskum ned i min mave. Altså færdigproduceret flødeskum. Jeg var sådan en præsidentdåse. Den, efter... Ej, du har bare brugt og så har du hoppede op og og så er det blevet pisket Nå, ned i maves, Nå, men det er jo det. Hvis jeg åbte min, min, min mund, og du slog mig ind i maven, så ville der bare stå flødeskum ud, altså ud af halsen på mig. Fuldstændig forfærdeligt. <laughs> øhm, men ja, øh, udover at jeg har været rigtig fuld de sidste to weekender her, så, øh, så skal jeg øh, flytte. Mm. Det sidste års tid, der har jeg boet sammen med min kæreste ind på et værelse, og øh, min, en af mine øh, rigtig gode kammerater hjemme fra Vardag, som bor inde på et andet værelse i en lejlighed. Men nu er der simpelthen sket det, at øh, mig og min kæreste, vi har fundet vores egen lejlighed, og vi skal bo i Vandløse. Ja Det er så sagt mig. Altså, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget, kan jeg mærke. Og øh, det bliver vildt skønt øh, på mange måder. Jeg kan også mærke, det er jo første gang, jeg skal flytte sammen med en kæreste. Ja, eller altså, du bor jo med en fly... nu. Ja, men det er som om, at det, øh... det er ikke, ikke det flytter sammen på en eller anden måde, fordi det er sådan lidt kollektivagtigt. Ja, okay. Og det gør det stadigvæk... Øh... Altså, det er vildt rart, fordi så... så altså, det er jo 100% søst mellem mig og, og Kira. Altså, det er det jo. Vi har været kærester i to og et halvt år, og, øh... og det er meget, meget søst. Øh... Men det er som om, at vi tager lige steppet videre nu. Ja. Fordi nu flytter vi to bare sammen en lejlighed. Altså, det er sådan, ikke at sige, at øh, om to uger er der børn, og så skal vi giftes, og, og så køber vi en hund. Men jeg kan mærke, at sådan, jamen, det bliver bare seriøst på en ny måde, og det bliver, altså, jeg tror, det er min første sådan, ægte voksen ting. Altså, der kan jeg virkelig mærke, nu går jeg fra, øh, ikke teenager, men jeg går fra, ung forhåbentlig ikke. Du går af fra teenager. Jamen, ikke teenager, men sådan ung gut. En er en gut til en, en voksen gut. Ja. Altså, jeg... Nå, det er som om, man bliver lidt mere voksen nu. Er du en god? Jeg er en gut. Er det det, man kan... ja. Jeg er en gut um, uh, uh, Det Men ja, det skal vi, og det glæder jeg mig good. rigtig meget til. Og uh, vi skal ud og købe en masse ting. Altså helt seriøst, ikke? Mm. Heldigvis har vi jo fået en, uh, er det en... Det gad jeg faktisk lige at, lige at tale med om. Vi har fået, fået en ny seng. Der er ikke nogen tvivl om, at vi lige nu sover i noget, der er på størrelse med en En En seng I har. Lige præcis. Og øh, du er jo øh, rigtig god til at komme til det. Så øh, en 20 seng... Og der er op, over, I ligger to voksne mennesker en... i en seng, der er en meter bred. En meter og ti. Ja. Den er rigtig lille, den seng, vi har nu. Så vi har fået en ny seng, der er 180. Mm. Og øh, vi har fået den af min mormor. Er det mærkeligt? så altså bare sådan svar. Hånd, hånd... Nej, ja. Altså, er det det, eller hvad? der altså, lidt, men... Altså, min morfar... Det er din mormor og morfars gamle ting. Altså, jeg, jeg vil gerne altså, det, er jo, det er jo kun min mormor, der lever nu. Og ja. min, altså, min morfar gik jo ikke bort i den seng. Altså, det går han ikke. Så det er jo ikke, fordi det er en dødsseng. Men får... din mormor og morfar har måske... Nej, ikke. <laughs> det har de ikke. Det ved du da ikke. Jeg tror, på et tidspunkt, så fungerer pivembaklinger. Uh... Det findes der jo midler for. Ja, men det er det ikke brugt. Um... Det du da ikke. Men okay, det har de ikke, ser vi. Jamen altså, men, men vi skifter årlag, og, og, og, og der kommer en ny topmadras på. Jamen, Så det er det jo simpelthen lige mit... meget, om de har altså ja, ja, ja. bollet i sengen. Hvad sagde du det? Men ved du hvad, det er enig i. Det er jeg faktisk fuldstændig enig i, der er jo også mange, der køber altså, senge på DBA. Nå, men er det mærkeligt at købe brugt andet? seng eller hvad? Det, Nej. Det, det jeg synes bare, Nej. der er mange, der er spørgsmålstegn til det, hvor det er sådan lidt, hvorfor er det underligt? Det skulle da det, det samme som at er tage boet til. Der, nå, ej, her, det synes jeg ikke. Der nå, er nogle kolleger, der synes det er underligt no, det, okay. det synes jeg ikke. For det første, så er det super bæredygtigt, ja, tak. og for det andet, Hvordan, så er det billigt. Ja. Det kan vi, eller måske endda gratis. Det kan vi jo rigtig godt lide. Gratis, denne. ja. Og for det tredje, så er det ikke mærkeligt. Altså, det er jo kun sådan lige, hvad man har billeder inde i hovedet, i, altså sådan en mormor, der ligger der og såret, eller hvad ved Et jeg. En elevationsseng. Man... Ja. Selvfølgelig er det det, hvis det er din mormor for Og vil du hvad, sådan en, har jeg fucking tækket og pladet Simon om at få. Hvad Mener synes, du det? Ja, Skal jeg, jeg have en invasionsring? Ja. Det kan jeg faktisk mærke. Det var det eneste, jeg synes, der var lidt mærkeligt. Jamen Simon har jo altid sagt, at det er sådan noget gamle mennesker, har. Præcis. Ja, Så det gider han ikke at have. Nej, og Det er jo også sådan, jeg har altid har tænkt over det. Gamle mennesker og min gode veninde troede det. <laughs> Hun, <laughs> Hun har jeg synes også, det er en gammel sand. Og hun, og hun øh, er rigtig glad for den. Og jeg vil gerne have en elevations ting, fordi jeg har sovet hjemme hos Trotte flere gange. Jeg synes, det er fucking luksus, at vågne op om morgenen, og så bare lige... Jamen bruger man det der? Jeg har gjort, når jeg sover ved Trotte. Men man, man ligger om aftenen og ser fjernsyn, så... og så kan jeg fortælle dig, at hvis man ligesom jeg gør, lyder fucking meget uro i benene, Uh, rest, hvad hedder det? Restless Legs Ja. Så, øh, så kan man hejse den op ned i fodenden også, som man ligger med benene oppe af. Ja. Og det er jo rigtig dejligt, fordi det er noget med blodet og sådan noget. Mm. Det hjælper det på det. Det synes jeg ikke, du glad for en elevationsseng. Jeg er, kommer til, at, at kun have blod øh, ved hofterne. Hvis jeg sådan ligger med øh, oprejst øh, krop og oprejst ben, så er ja. alt blod bare cirkulere Det kan du sådan en lille V. <laughs> ja. Det tror jeg ikke er en anbefalesværdig stilling. <laughs> jeg vil gå rundt og lige en boomerang. <laughs> Jeg ved, ikke. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skulle sige Det er en mærkelig, en mærkelig ting. Altså, ja. Nej, det synes jeg ikke er underligt, og, og, og det, øhm, det synes jeg skulle er, er, er fint. Hvad fanden var det også, Simon eller en eller anden sagde til mig, der var mærkeligt at købe brugt eller et eller andet den anden dag? Underbukser. Håndklæder? Ja. Eller var det sengetøj, eller var det et eller andet? Det var i hvert fald også noget, som du ved, er lidt intimt, ligesom som en seng, men hvor jeg også brugte det der hotelargument. Ja, ja, præcis. Og så var jeg sådan, mm, du vasker det, det du bare, vaske, du bare på vaske, 60 grader, jo. og hvis det så kun er blevet brugt en eller to gange før, ja. og, og, og du har vasket det på 60 grader, så er det ikke noget, der kan overleve. Selvfølgelig gider man ikke at købe et eller andet nusset slidt ja, ja. håndklæde med huller i, eller sådan, men jeg kan ikke huske, hvorfor vi overhovedet taler om det, men... Nej, det synes jeg ikke er underligt. Det synes jeg er et sku, I har gjort, det. Ja. ja, tak. Og øh, altså, de er jo vildt dyre, sådan nogle øh, elevationssynler. Ja. Altså, de, de koster jo over 15.000. Skal måske have en ekstra lås på døren, så der ikke kommer en på, og på at stjæle den fra jer? Ja, altså også fordi det er første gang, jeg, har, jeg ejer noget, der er så dyrt. Ja. Så altså, skal bare lige, det er jeg ikke vant til. Øhm, og udover, at vi skal at vi har skaffet en seng, så skal vi også have skaffet et nyt spisebord. Og øh, vi, vi påhåller jo sofaen. Den blå eller blå brune lædersofa, jeg fik øh, af dig tilbage til højdernes morgen, den, den, øh, den er der simpelthen for mange minder i, så den kan jeg ikke smide ud. Jeg har ikke lyst til at smide den ud. Altså, den, er den er der flot. jo også blevet boldet i. Det. Ej, seriøst. Altså, hvad er det for noget aflagt? Øh, altså, hvad, hvad er det, altså, hvad er det for en bollehytte, øh, hvor jeg ikke selv har bollet i nogle af tingene? Det er lidt irriterende, synes jeg. Mig og din ja, hvad er det for noget? Altså, sådan... <laughs> jeg altså... det var også for meget information, undskyld Ej, det er også... jeg bare sådan... Får jeg et spisebord, der også lige pludselig er blevet bollet på Det kan sådan... jeg sagtens være, hvis du køber det brugt Ej. Men jeg har ikke bollet på nogle af tingene Men alle andre har bollet i mit hjem, udover mig selv <laughs> så altså... Og spøgelser, du ja. ved ikke, om der kan være andre, der har bollet i den sofa Jeg har selv købt den på DBA de i tid ja, Har du også købt du den brugt? Ja, jeg har købt den brugt Seriøst? For det samme, som du købte den for mig Hvor så var jeg fik to Det mener du ikke jeg gav ja, 5 ulov kroner på den der, og så en endnu større sofa. Ej, var det ikke okay. Hvor er det ikke? Hvor lang tid har du haft den? Ej, den tid, jeg boede på Nørrebro. Altså, den... Mener du det? Ja. Sådan måske, den, den er jo 10 år gammel jo. Den kan være 15-20 år gammel. Det kan det er er Derfor, den kan være fra fjercerne. Den kan være fra 2. verdenskrig. Nej, okay, det kan være, jeg... Ja Hvem ved Hitler er måske bølle i? <laughs> <Nå, man> altså. <laughs> så er du ud. Ja, ja. Ej så ryger nuet. Yes. Ja, 100%. 100%. Ja, men den har du også med? Den er også med jer. Og, og så skal jeg købe nogle køkkenredskaber. Og det glæder jeg mig faktisk rigtig meget til, fordi jeg vil, jeg vil det vil jeg tage at op i. det eneste køkkenredskab jeg har, det er den panini grill jeg fik af dig se. Øh, Men det er helt klart også den jeg brugt mest. Den, altså, den har vi jo også. Den kan du altså og det er med køkkenknive og altså smørknive og så er det stadigvæk panini penninggrillen der ligesom, øh, bliver brugt til alt muligt. Ja, toast, toast, toast, pølser. Har du at du også griller Op og pølser, pølser ja. op, op øh, og, øh, og steaks. Ja, og totalt god steaks. Steaks, toast og pølser. Totalt god steaks. Madpyramiden. Ja, lige præcis. Og så går jeg bare ud det næste uge. Ja. Hvad hedder det hjemmekøkkenredskaber, hvad skal du ud og købe? Jeg kunne godt tænke mig sådan nogle køkkenknive, sådan en japansk køkkenknive, jeg gør i Simon i de fødselsdagsgave, sådan vil jeg gerne selv have. Og så vil jeg gerne have en, hvad fanden hedder det, jo en blender får vi også af min søster, men jeg vil gerne have sådan en, hvad hedder det, en hakker? Minihakker? Ja, en minihakker, tror jeg faktisk, jeg har. Og så kunne jeg godt tænke mig en pasta-maskine. Det vil jeg faktisk vildt gerne have. Altså det vil jeg faktisk ægte, vildt gerne have. En det er jo sådan man køber, og så bruger man den to gange om året. Ja, ja. Men altså, så har man den. Og så vil jeg gerne have en kaffemaskine. En ordentlig kaffemaskine, der kan lave mig en god kop kaffe. Øhm, og fordi lige nu, der har vi bare instant kaffe, og det smager af til. Så ja, masser af køkkenredskaber. Jeg, jeg glæder mig på samme tid med, at det er også meget, meget voksen, det skal i gang med lige nu. Og det, er, det bliver super dejligt og øhm, komme i gang med, udover at jeg skal flytte, jamen så... Øhm, så jeg kan altså tidligere. godt hvis lige skal rundt den af, forstå, at du synes, det er uhyggeligt, at skulle flytte ægte sammen med din kæreste. Sådan havde jeg det jo også ja. for tre år siden, da jeg skulle flytte sammen med Simon. Præcis. Og jeg følte også, at der flyttede jeg så direkte fra min egen lejlighed på Nørrebro og ind sammen med Simon, eller sådan, at, at jeg skulle sige farvel til den lejlighed og den mm. æra i mit liv, og en del af min egen identitet ligesom forsvandt på en eller anden måde. Ja. Øh, men, men så finder man en, en ny identitet, eller en anden en, en ny del-identitet, eller hvad ja. man siger. Og det bliver også fucking godt. og jeg tror, det, jeg tror, du kommer til at synes, det er rigtig hyggeligt. Det tror jeg også. Jeg tror også, at... Øh, eller jeg ved, at jeg kommer til at godt kunne lide det. Jeg skal bare lige... Øh, skal bare lige gang. Altså, mm. skal bare lige gang, og så få lavet et hjem. Også fordi, det er jo første gang, jeg så skal... Ligesom lave et hjem. Altså, sådan... Ja. Bygge en og bygge red her. Byg... Nej. Ja, det er fordi folk har sagt til mig, og Simon, de sidste to år, når vi har renoveret. Det altså, bygge... går jo også derhjemme og bygger redde Ej, hele tiden. Er I to fugle eller hvad? Og jeg bare siger, Stop, storken. jeg er ikke en fucking storken. ule! Storken og oh, ja. hvad er du? En musvit? En spøgelse. Altså, jeg fik jo altid at vide i at hun var en papegøje. En... Nå, ja, fordi du talte så meget, eller hvad? Mm. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er jo, der skulle jo godt være. Storken og papegøjen. <laughs> Simon, en stork. Nu er, fordi, Nå, der er så den er høj. Er der så ja, høj. Klart. Klogt. Jeg kan også en strus. En flamingo. En flamingo, ja. En smuk flamingo han er en smuk, en meget, meget smuk for det. Jeg vil i hvert fald bare sige, at jeg tror, det er vigtigt, at du ikke synes, at det er tegn på usikkerhed, at du føler dig, at du synes, det er uhyggeligt. Altså mm. det er bare sådan naturligt at have det sådan, tror ja. jeg. Uanset altså hvad. Ja. Ja. Men det skal være vi... underligt, hvis man ikke havde sådan lidt uf uh, spændt. Og ja, også, også, også, også fordi det er det noget, vi har talt om i lang tid, og nu kommer det så bare til at ske. Og det er jo bare altid, når der sker noget nyt, jamen, så er man spændt. Og det er jeg også nu. Så jeg glæder mig rigtig meget. Og ja. Øhm, yeah. Udover det, så er øh, jeg begyndt at stå tidligere op, fordi øh, jeg laver morgenradio på Gonova. Øh, og det går ud over, at jeg øh, er træt efter klokken tre hver minste dag. Er du tr en træt mand? Så jeg skal øh, finde ud af, også en måde, jeg gerne vil leve min hverdag på, fremadrettet, hvis det er det fortsætter, fordi øh, jeg er træt af, at jeg er øh, træt efter klokken tre, og jeg føler, at jeg er røvnøderne at være sammen med, fordi jeg simpelthen bare er træt. Og jeg er langsom i mine reaktioner. Jeg er langsom til at, til at lave en sjov kommentar eller sige noget fedt. være en del af en samtale? Jeg soner ud, altså. Jeg sidder bare med dig eget hoved og koger for sygt og tænker på, at jeg skal have mig sove om lidt, fordi at jeg skal vel også opleve lidt igen. Så altså... Men det er fucking hårdt at lave morgenrætning. Øhm, så altså, ja, ja, det er det bare. Generelt bare at stå tidligt op. og kæft for det bare... Det er pissehårdt, og helt kæft hvad er det undervurderet. Altså, ja. det er virkelig, virkelig sådan... Fordi... Det er som om, at kroppen den, den skal arbejde endnu hårdere, og hjernen arbejder også endnu hårdere, når man er bagud på søvn. Altså, altså søvn er seriøst det vigtigste element i altså sådan hele ens hverdag, synes ja. jeg. Og det er det, jeg ikke får noget af det i ja. p.t. Så øh, jeg skal også sove snart. Mm. Og jeg kan mærke, at jeg trænger til at sove, mm. fordi jeg var fuld i weekenden. Ja, og, og så skal man sove tre timer nat. Så det er, også, det er også en svær balance, når man... Ikke få sovet hverdagen, og så altså bruger en sine weekender på at sove endnu mindre. Ja, jeg har også meget fuld. Men december er bare altså, fyldt med saft. Ja. Altså. Og jeg skal også drikke næste week weekend igen. Hvad skal du der? Der skal til fødselsdag og julefrokost. Ja, hvem skal holde julefrokost? Øh, beam Nå, no, der hvor du laver... Søsagerdater. Og øh, så altså, jeg er ugen efter igen, der skal jeg drikke igen. For der er det juleaften? <laughs> Nej, der har Kira sig fødselsdag, og så er det så juleaften, og der drikker vi også. Hvad med sådan noget som nytår? Har du fundet ud af, hvad du sker der? Der drikker jeg også. Nå. Nå, øh, ja. Jeg føler, der er mange, der sådan har pres over nytårsaften. Lige inden, at, øh, lige inden vi rykker ud af lejligheden på Amager der, så holder vi lige nytårsfest alle os drenge hjemme på vardag. Mm. Så jeg holder, jeg tårer er tårer op nytårsfest er et som ikke bliver betalt tilbage der. Men det, ja, men, men, men det er faktisk, jeg får fundet ud af, at det er jo ikke bare os om at holde en forfest eller et eller andet. Folk forventer også, at der skal ske et eller andet, og jeg har ingen idé om, hvad fanden vi skal lave, udover at spise mad, drikke en masse lækre drinks, øhm, og så bare hygge. Altså jeg, jeg tror også, folk forventer lidt, at der kommer et spil, en quiz. Det kan folk der bare og selv og, og, få fingrene og, ud og lave altså, så. Og jeg overvejer lidt bare at lave den der irriterende leje, hvor der er en seddel, øh, under tallerkenen, hvor der står, at man skal gøre et eller andet. Mm. Men altså, du skal da bare uddelegere opgaver, så? Altså, hvis du ligger hus ja. til, så er det da ikke også dig, der skal sidde og lave en quiz. Nej, det kan jeg ikke. Det kan simpelthen ikke over Altså, folk kan jo ikke bare komme og så tro, det er Circus Arena, og så være sådan der, Vi har købt i en billet, nu sætter vi os her, så underholder vi os. Det. kommer dyrene ind? Jamen, det, altså, det er jo et fællesprojekt, bare fordi man lægger hus til, så er det da også de andre gæsters ansvar, at det bliver en hyggelig aften. Ja. Det så, vil jeg da sige. 100%. Øhm, jamen, det, det er også rigtigt. Så det skal vi holde ud på, Ammer, og så ja, masser af saft. Du er i Thailand, og du ikke den nydelsaften. Jo. Jo, det er Hvad gør, altså, skyder man krodag af der? Det ved jeg jo ikke rigtigt. Jeg har ikke lige holdt nytårsaften i Thailand før. Er det, er det første gang, du holder nytårsaften i Thailand? Ja, i Thailand? Ja. ja. Nej, ja. det gør jeg hvert år, Lasse. <laughs> jeg tager til Thailand. Jeg, jeg, har aldrig, jeg har kun holdt nytår i udlandet en gang før, og det var i Zambia. I Zambia? Mm. Hvordan farm med nytår der? Øh, lidt det samme, så, så altså, det, det, eller det ved jeg ikke. Jeg var jo bare sådan en turist med nogle andre turister, der fejrede oh, okay. nytår. Det var ikke, fordi jeg var sådan sammen med en masse lokale. Det var bare, det var fordi nytårsskænken er jo ting herhjemme, og rægkoktalen og thunmus og sådan. Jeg mindste ikke, de havde en rægkoktale. Nej, okay. I Sambia der. Det kan være, de har en rægkoktale i, i, i Thailand, det ved jeg ikke. Det de jeg tror få. Jeg ved ikke, har du tænkt dig, så være jeg til dine gæster? Så tror jeg i hvert fald, at de skrider omgående. Og så vil det sådan nogle rejer i lage? Nej, nej. Noget Thousand Island dressing. <laughs> de der løgringe, jeg har. Så sidder alle simpelthen i købs til. resten <laughs> <Ja>. af den. <laughs> jeg har så den fucking blæksprudte ringe. <laughs> ja. Kalamarer, drenge der er fiskebord. så behøver du ikke engang at få fucking noget underholdning fordi så bliver underholdningen at der er tønskud hele natten. var det, fiskepin, calamari. Det er ikke kun en der springer ja. i luften så. Der, der er bare syv lige for. Fiskepin. Alt det spiser jeg fucking meget i Aarhus. Havde... Det er klasse. Det er det der sker Fiskepinde med mig. Fiskepin er fucking klasse. Hvor jeg bliver besat af en fødevare. Mm. Det bliver jo altid eller en drikkevarer, og så skal jeg ja. have det hele tiden. Det er... Og jeg har også haft den på fiskepinden. Ja, ja, det er faktisk rigtigt. Så spiser du det sygt meget. Ja. Altså for eksempel at nu kan jeg kun lige komme i tanke om ja, rødbede. Jeg ja. rådbede. Og selleri også har du ja. også haft en ting. Jeg har også haft den med selleri. har du slet måske spist meget. Det gør jeg stadig altså. Men så er der for eksempel toast har jeg lige haft. Ja, ja, ja. Lige for tiden er det med kakao mælk. Ja, det er underligt, fordi det har jeg ikke oplevet at drikke før. Nej, men det har jeg heller ikke. Men ud af det blod spæ... skulle jeg bare drikke kakao. Det er spændende. Og jeg har også haft den med fiskepinden. Ja. Så købte jeg fiskepinde hver gang jeg måde at handle, og så lavede jeg fiskepinde i robrugsmadder. Det er også fucking lækkert. Altså, så lige lidt lidt Men så fik jeg en dårlig bid fiskepind, der smagte smagt okay. af fisk. Og er så var jeg godt? sådan, for satan, jeg skal ikke minde om, at det faktisk måske er sådan noget fisk, der... Altså fiskepinden er jo øh, fiskeverdenens svar på en romkugle. <laughs> <laughs> ja, ja. Underhøjder det her. Altså alle rester. Det er jo alle skeletter og øjne og finner og tænder, der kommer ned og bliver blandet rundt. Lidt ligesom en chicken and nugget. Jamen det, er jo, jamen det er jo bare en, ja, en fiskenugget, ja. altså på mange måder. Øhm, hvor, hvorfor er det egentlig, at den ikke smager af fisk? Det er fordi, det nok ikke er fisk. Ja, men det er bare mere sådan, det kommer jo, det er jo alt skraldt fra en fiskefabrik. Tror altså, vi, altså det ved, ved vi heller ikke, men ja, altså den smager jo også lidt af fisk, men jeg tror bare, den smager nok ikke så meget af fisk, fordi der er så meget frityre og rasp og salt og sådan noget på. Og det kan vi godt lide. Ja, ja. Man kunne okay. så godt spise altså, en lort. Den, der var døbet ud i rast på frityre. Men, altså, det er sådan... Altså, jeg følte, at det var ligegyldigt, hvad man spiste. Man spiste jo bare, fordi den kan aser, og smager fedt. Spændende at se, hvornår du får det så. En, en, en periode, hvor en du spiser lort. Det er jo en del af din nytårsmenu. Ja, ja, ja. Så har det da ja, rart ja. godt set hold, og kalamari, og så får jeg en frityrestek. Lort. God, godt nytår, grenge. Godt nytår, drenge. Ej, nej, nej. Nå. Skal vi? Øh, skal vi til at sige farvel, eller for tak? Og sætte et punktum. Du kan jeg mærke at det bliver lidt emotional. Jeg er bare træt. Ja. Skal vi gå ned og se noget fjernsyn? Eller skal du gå med det samme? Jeg tror jeg går med det samme. Mm. Ja. Du bliver det rigtig emotional. Så synes jeg ikke vi er færdige. Er vi ikke færdige? Jo. Okay, men lad os bare køre videre så. Nej, jeg ved heller ikke. Vil, lad os tage en time igen. Nej. Lad os tage en time mere. Har det taget en time nu? Nej, det har jeg ikke. Sju og Nej. Måske bliver den lidt, lidt kortere. Nå. Tak fordi I har lyttet med i det. Hvorfor sidder du derovre med, Stig Rossemund? <laughs> Jeg skulle nu. lige gabe. Uh. Tak fordi, at du har lyttet med. Vi har ja. været rigtig taknemmelige, og det har været en dejlig, dejlig rejse. rejse. Ida, du er skønt. <laughs> tak for den her gang. Og Lasse, den der trøje, du har taget på, den fandme gammel. Den fed. <laughs> der er ikke noget, der er sig Så på de her lille to på her. Hælen, fortæl, hvad, hvad det egentlig er, du har taget på i dag. Nå, men det er min øh, småårs øh, gamle militær øh, skiver, Som er broen som er... Den er beige. Så beige. Jeg kunne godt gå i et Og med Og den har en rullekrav. Rullekrav, ja. Du er... jo en bibliotekar lige... eller en Jehovas vidne. Ja, der <gød> En Jehovas vidne, der fik lov til at drikke for, for, for, for første gang i 25 <gød> <gød> år. Fuldstændig banket igennem, fordi han kan slet ikke styre sit alkoholindtag. Du er mere bare sådan en, der har ringet dørklokker hele dagen ja. for at fortælle om Guds frelse. <gød> <Ja, ja, ja. gød> altså, det ser helt specielt ud. Jamen, det kan det godt være, at jeg skal forbi nogle dørklokker på vej hjem nu Tak for den her gang, og tak fordi du lyttede med. Lyt til alle episoder af Friendship and Friends, der hvor du henter din podcast.